Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban az FM 98 on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok Ismét Ercsei Attilával ülök itt, aki építész és az Európai Közép folyóiratnak a felelős szerkesztője Talán emlékeznek, hogy a múlt év felében, harmadában, második harmadában még folytattunk egy hosszú sorozatot a harmadik útról, és tulajdonképpen most is ezt folytatjuk, és egy csomó minden történt vele időközben. Hát az első dolog az, hogy az európai közép folyóirat, amelynek az a az alcim, hogy szimptomatikus jelenségek a politika, a kultúra és a gazdaság területéről, ez, ez megindult és megjelent, és immár több száma is van. És kettő, három, harmadik. Hát, mondom. Igen. És ez önmagában, ugye, manapság egy, egy hát csoda, mert, mert amikor az írott sajtónak, ugye, ma inkább a haláláról beszélünk, ahhoz képest egy ilyen nagyon hagyományos, nagyon sok gondolatot és, és meggondolást tartalmazó írásokkal teli folyóratot létrehozni, hát az elég nagy bátorságra val. De hát ezt a bátorságot te vetted. Lehetne ezt talán még vakmerőségnek is nevezni egyébként. Majd jó volna, ha erről is beszélnél, de közben még két dolog történt, az egyik az, hogy októberben a képviselői irodaházban volt egy konferencia, amin részt vettél, ahol a harmadik út gondolatait a, a válságnak a jelenségéről szóló konferencia volt, a kivezet útakat keresték, de stélődéket azt kell mondom, hogy csodák csodájára meghívtak, mert hát tulajdonképpen úgy veszük, ez a fajta mód ez ma nincs még a fő Na én, ott csak közönség voltam, ezt tegyük hozzá. De beszélhettél, megszólalhatnál. Kérdezhettem. De már az is szép, hogy meghívtak egyébként. És aztán, ami pedig ugye egy komoly esemény, az pedig ami a hármas tagozódás szeminárium, amit Alexander Kaspar vezetésével novemberben rendeztetek. Őról a sokat beszéltünk az előzőekben, és ezt most nem fogjuk minden ismételni, hanem inkább azt mondom, hogy akit, aki szeretné meghallgatni a régi, Beszélgetésenket, amit nagyon javaslok, annak két lehetősége van. Az egyik, hogy fölmegy a Facebookra, és a demokrácia most oldalán megkeresi azokat a bejegyzéseket. A másik pedig, hogy fölmegy az internet archívra, ar archive.archive.org, és ott beírja mondjuk azt, hogy Ercsei. Attila, vagy Bányai Géza, vagy Demokrácia most, és meg fogja találni ezeket az adásokat, letölthető, meghallgatható, akár be is ágyazhatja valahova. Hát elég sok minden történt, akkor vegyük sorra ezeket a gondolatokat. Tehát, hogyha, hogyha erről a válságkonferenciáról beszélünk, ezt, ezt én szimptomatikusnak tekintem, mert ott kiváló közgazdászok adtak elő, Fogácsa Zoltán, György László és voltak nemzetközi vendégek is. Tulajdonképpen mindannyian arról beszéltek, hogy egy válság közeleg. Ez egyértelmű, és azonban egyre pontosabban, egyre precízebben definiálják a válságot, a kiváltó okait is, és, de a kivezető útról igazából nem esett szó. Talán egyetlen egy, egy előadás volt, ami abba az irányba mutatott, és ezt Jobb Márk tartotta, aki beszámolt egy svájci népszavazásról, amely tulajdonképpen korlátozni akarta a kereskedelmi bankok pénzkibocsátási jogát, tehát a korlátlan pénzszaporítás lehetőségét akarta korlátozni, ami az aranydeviza standard megszüntetése óta ö, tulajdonképpen egy hitelgazdasággá változtatta a gazdaságot, és, és pumpálja ezt a piaci buborékot Ugyan én nem értek teljesen egyet azzal a koncepcióval, amiről a Svájcban szalaztak, ö, és e, hát elbukott a kezdeményezés ö, kis hián, de legalábbis felvetette ezt a problémát, hogy ez létezik, és ezen, ezen ott gondolkodnak emberek. Mert ez ugye egy fontos gondolat, hogy ugye régen, ami azért egy olyan, hát a második világháború előtt jellemzően a, a, a nemzeti bankoknak az aranyfedezete képezte tulajdonképpen a, a pénznek a, a, hogy mondjam, az érték alapját. Igen, tehát az akkor még egy, még egy konkrét értékhez, materiális értékhez igen. kötött pénz volt, amit elvileg be lehetett váltani a, a Nemzeti Bankban őrzött igen, De ez azt is jelentette, hogy annak a hát nyilván, nyilván, ha volt akkor infláció, már pedig akkor is volt, akkor az aranynak a, hát a, a nominális értéke látszólag mindig nőtt, tehát azért akkor sem volt ez valók teljesen hogy mondjam, milyen stabilnak mondható, azért voltak nagyon durva dolgok is, de mégiscsak egy, egy külső mércéhöz próbáltak igazodni, aminek van egy ilyen abszolútuma, tuma, hát, az arany ennek tekintető. Csak, hát a, a pénzmennyiség az, az valamennyire korlátozva volt. Igen. Ez volt a lényeg, amit aztán fölszabadítottak. Felszabadítottak, és tulajdonképpen a, a helyette az történt, hogy a, hogy, hogy a, a, a nemzeti bankok azok kibocsájtanak, Hát pénzt, de ez egy, egy hitel konstrukcióba történik, és ezek, ezeket a hiteleket ez a kereskedelmi bankok ezek, pedig további hiteleket igen, hitelek tehát, révén teremtenek igen. további pénzeszközöket. Tehát ez egy ez volt az egyik érdekes dolog, tulajdonképpen a... Most ez a, ugye azt jelenti, hogy a pénzbőség az nagyon megnőtt. Tehát magyarul, magyarul az, hogy úgymond pénzhöz hozzá jutni, ilyen módon könnyebbé vált. E, igen, ugye? csak az, az a... Csak ez, ez, ez nem mindenki számára. Tehát ez, ez, a, ez a hitel, ez, ez tulajdonképpen a profit termelés korlát, vagy a profit termelésnek a korlátlan lehetőségét biztosította, ami nem feltétlenül van fedésben a szükségletekkel. Tehát ez egy, ez egy növekedést gerjesztő lehetőség volt, ami növekedésnek ugye az árát meg kell fizetni, mert való pazarlás bocsánat, történik. Bocsánat, ez növekedés gerjesztő, hogy növekedés kényszerítő. Növe, kényszerítő, tehát mert tulajdonképpen ennek köszönhető a növekedés most a világ egy, egy növekedési kényszerben Igen. létezne, mert, mert tulajdonképpen mindig azt a, hát most nagyon leegyszerűsítve mondom, ahogy én, én megértettem, hogy kvázi a kamatot ki kell termelni, de ez az egész, tulajdonképpen egy virtuális pénz, mert az egésznek közben az értéke is romlik, tehát, tehát a számok elképesztő módon nőnek, és, és, és bizonyos körök ebből a pénzből vagyon tudnak generálni, de összességében véve nem járunk vele jól. Igen, tehát most ennek az elemzésébe is elmijedhetünk, akár konkrét példákig menően, de annyire azért, hogy ez egy fontos téma, hogy, hogy érthetővé tegyük. Igen, tehát hogy, hogy ez az egyik válság tényező, ez, a, ez a, a korlátlan pénzszaporítás, és, és a, nem a szükségleteknek megfelelő árutermelés, ahol az, a profittermelés az elsődleges szempont nem a szükségletek kielégítése, holott az utóbbi lenne a gazdaság elsődleges feladata. De a legnagyobb válság tényező az a jövedelem képzés körül van. Mégpedig a, a, a tőke tulajdonosok jövedelmének és a munkavégzők jövedelme közti jövedelmi szakadéknak a tágulása. Ez folyamatosan tágul. Ami folyamatos, és ez ott is megfogalmazódott, és ennek, ennek a, ugye az okairól. Kevésbé beszéltek, mert hogyha az okokat elkezdenénk taglalni, akkor itt rögtön eljutunk a, a tulajdonkérdéshez, de, és itt rögtön utalnék arra, hogy ugyanez ebből a szempontból egy kiváló konferencia volt, de most ugye a közelmúltban elindultak Párizsban ezek az úgynevezett sárga mellényes tüntetések, amiknek azt hiszem, hogy a jelentőségét nem, nem mértük föl. Ez az, amire ugye, amit úgy ismertünk még mint a Macron Igen, ellenes ezt, a, ezt az itthoni uh, média uh, a, egy Macron elleni uh, uh, lázadásnak uh, titulálja, uh, azonban szerintem tévednek. Tudni, Lik, uh, meg lehet találni most már, hogy a követeléseiket is pontba szedték, és a nem egy konkrét kurzus ellen szól ez a megmozdulás, hanem a hatalom, a hatalom monopóliuma és, és a gazdagok ellen. Tehát ez, egy, ez erre a bizonyos válság, tényező, ennek a válság tényezőnek az egyik manifestációja, hogy a tömegek elkezdenek lázadni a, a egyre tűrhetetlenebb, Ö, életkörülményeik ö, okán, illetve a jövedelmi szakadék okán, és követeléseket Bocsánat, fogalmaznak ez meg. Ez a jövedelmi szakadék, ez, ez lehetszerűs, ez azt jelenti, hogy, hogy egyre kevesebb, ö, hogy mondjam, a, tehát nagyon kevesek kezébe tömörül a nagyon-nagyon nagy vagyon, nagyon vagyon. egészen konkrétan is megfogalmazhatjuk, hogy, hogy míg ö, ö, mit tudom én, 15-20 évvel ezelőtt ö, mondjuk Finnországban egy átlag dolgozó és egy top menedzser fizetése közti szorzó az tízszeres volt. Ma ott ez a szorzó szoros, uh -huh. Amerikában ez eléri a szorosat, uh -huh. és, és tudok olyan példáról Svájcban, ahol a svájci átlagjövedelem és a top bank menedzser jövedelem közti szorzó ezer szeres. Uh -huh. Most ez azt, ez ebből ugye azt következik, hogy nyilvánvalóan uh -huh az a bankmenedzser nem termel annyival több társadalmi hasznot, aminek, aminek ez az érték megfelelne, hanem itt Mert egy, hogy ez monopól, helyzetből, egy mm. monopól helyzetből mm. következő extrém csillagászati jövedelem, amit valahonnan elszív a rendszer. Mm. Tehát, és ezt, ezt kéne a helyére tenni, hogy hogy képződik ez a jövedelem, mi, milyen teljesítmény van mögötte, és és ez meddig fokozható? Vagy, vagy hol lenne az a, az, a, az a reális arány, amit nem ideológiai alapon, vagy hatalmi alapon rendelünk el, hogy már pedig most akkor elvtársak, ennyi lesz a fizetés és kész? Ez, a, ez, a, ez, hogy egy ilyen kevés kézben összpontosul a vagyon, ez tulajdonképpen nem maga a buboréknak a, az egyik megnyilvánulása? Tehát az a pénz, én úgy képzelem, hogy amit, amit az a nagyon kevés ember birtokol, mert, mert a pozíciója, vagy a tulajdoni ö, helyzete miatt, annak az értéke, tekintel arra, hogy az, az egyszerűen semmilyen arányban nincs azzal, hogy ő személyesen, vagy a családja mennyit tudná ebből fölozdálni, és az ő gazdag tehát nem tud az ember egy pontnál gazdagabbak lenni, mert nincs már lehetetlen, hogy az a pénz tulajdonképpen nem ér annyit, mint amennyit a számok mutatnak, és, és az a pénz utána vissz, kényszerűen vissza for, vagy elvész, tehát tárolják valahol, és akkor egyszer csak a, a lufbalom kipukkadásával az értékét veszíti, vagy pedig olyan például kockázati tőke dolgokba rakják bele, aminek megint csak a nagy része kipukkan. Tehát, tehát, tehát valahol elvesztegetik. Tehát azt... Én nem, én nem a pénz irányából kezdeném a dolgot, hanem a tulajdon irányából tudnilik a, az egész uh, mai gazdasági rendszer uh, uh, egy Rómától örökölt fogalmon alapszik. Uh, és, és ezen lényegében azóta nem történt változás. Mm. Tehát ugye ahogy a, uh, Alexander Kaspar előadásában is uh, ezt uh, újra megemlítette, hogy, hogy hogy működött a római gazdaság, ugye, ahonnan a, a privát, kifejezés is ta, ö, származik, ugye priváre, amire rablást jelent. Tehát amikor a, amikor a, a rómaiak elfoglaltak egy területet, akkor a, a, a római polgár az ott kapott egy, ö, egy földterületet, amin az ott ö, ö, hogy mondjam, uralmuk alá hajtott emberekből rabszolgákkal mm -hmm. dolgoztatott. Ebből keletkezett neki egy bevétele, ö, amit ő a, a a magántulajdona, a privát tulajdona alapján, ugye e fölött 100 rendelkezett, ebből ugye kifizette a költségeit, magyarán az embereket etette, a cirkuszt is megadta nekik, és az összes többit tulajdonképp a fölött ő rendelkezett. Uh -huh. Ez a, ezek a viszonyok a mai napig változatlanok. Uh -huh. Tehát a tulajdon monopóliuma megvan, és most, hogyha ö, objektíven megnézzük, hogy mondjuk a tulajdon a rendelkező vállalkozó, annak is ö, ö, van egy, tételezzük föl, hogy van egy vállalkozói képessége, és a, abból ö, keletkezik maga a vállalkozás, ennek van értéke, és van, van az ő, ő szellemi teljesítménynek vállalkozói képességeinek, kell egy ellentételezés, azonban ez ez, ez nem akkora, mint amekkorát ez a monopólhelyzet ma biztosít. Tudnilik a egy egymaga nem tudná ezt megvalósítani, hogy akármilyen zseniális üzleti ötlete van, hanem ehhez partnerekre, munkatársakra van szükség, azaz munkavállalókra és arra a társadalmi közegre, ami ezt lehetővé teszi. Tehát az ő profitja az egy társadalmi összműködés eredménye is, és a saját szellemi teljesítménye is, csak ma a tulajdoni monopól helyzetéből adódóan ezt a, a társadalmi hányadot ő tulajdonképpen elsajátítja, privatizálja, és ahogy mondják is, a, a, a jelenlegi vállalkozói gyakorlatban a profitot privatizáljuk, a társadalmi költséget pedig társadalmasítjuk, tehát uh -huh. széterítjük, visszadobjuk az államnak, vagyis az adókon keresztül uh -huh. széterítjük a társadalom egészére, holott ezt pontosan a, a vállalkozó, a, a vállalkozás bevételéből uh -huh. kéne fedezni. Tehát, tehát a tulajdon tehát probléma az amit Az, amit azok, azokat úgy egy részeggondolomás, mint a mondjuk különféle infrastruktúrális dolgok. Hát a, a, tehát, a, hogy egyetlen egy vállalkozás működjön. A, ma, ma na, ma nagyon olyan... egyszerűen ez, ez a, ez a nem, nem termelőknek a jövedelme, tehát a fiatal, a gyerekek, öregek, betegek, uh -huh. illetve az olyan szférák, ahol nem termelő tevékenység folyik. És ezek, ezek a vállalatok szférnek. nem arányosan járulnak hozzá? Hát igen, tehát ezek, ezek a, a vállalatok ugye ezt sokszor emlegetik, hogy hát a... most azt mondtam, hogy nem arányosan. Az azt jelenti, hogy... Jól mondod. De hogy én ez most egy nagyon eufémisztikusan fogalmaztam, mert mondjuk hirtelen eszembe, jut egy Google vagy egy, egy igen, hasonló igen, vállalat, igen, igen. Amelyik, amelyik megfoghatatlan adó szempontból. Fontosan ez történik. és tehát csillagászati jövedelemeket semmit, semmit nem adózik se. És paradicsomokban a... vannak bejegyezve, és... és ugye ezt a, a megtakarított profitot, azzal pedig szabadon játszanak, de közben ezzel tulajdonképpen még globális válságnak a fokozódását gerjesztik. Tehát ez a, ugye ez a, és a Google mondjuk a, a, ez, ez is hozzátartozik, hogy, hogy ez, erre a helyzetre rájátszanak, mert a, mondjuk a Google, ö, is tulajdonosa a BlackRock befektetői csoportnak, ami ma a legdinamikusabban növekvő legnagyobb tőkés csoport globálisan, akik mindenütt jelen vannak itt Magyarországon is, és a világon mindenhol, és kulcs Pozícióban lévő cégekbe vásárolják be magukat, azért, hogy szükség esetén, majd egy tőke emeléssel ott is többségi tulajdon szerezzenek. Tehát ha nézzük ennek a ennek a birodalomnak a növekedését, akkor ez egy globális ö, ö, monopol helyzetű óriásá növekszik ki magát. Ez, ez ennek egy ilyen. Egy ilyen ö, úgy lehetne jellemezni, mint hogy a gazdaság vagy a társadalmi organizmusnak egy ilyen áttétes rákbetegsége lenne, és ebből egy, egy, egy globális, azért nagy daganat De hát ebből az a furcsa, művekszik. hogy a játékszabályokat mégis a, a különböző parlamentek hozzák, hogy törvényhozó testületek, Igen. és ezeket a játékszabályokat ők biztosítják. Hát igen, csak hogy. De hogy, például, hogy rejtve. Mert ha hogyan... mondjuk a, mondjuk, fel, hogy az Európa összehok egységesen úgy döntenének, hogy, hogy csak minden, mind, tehát ami ott történik üzlet Európában, az a mondjuk az Európában szokásos, nem tudom, én adózási átlagfeltételekkel történhet, akkor abban a pillanatban vagy nem jön Európába többé, amit nem fog megtenni, mert az üzletének ez a nagy része, vagy kénytelen, kelletlen, kifizetne egy ezer helyet kifizetne mondjuk 15 százalékot, és akkor már körülbelül helyben itt, is itt vagyunk. Azért ebbe uh -huh. ennek a szélsőséges helyzetnek az orvoslására történnek kísérletek, ha nem is elégségesek, mert azért csak-csak az offshore paradicsomokat próbálják felszámolni, vagy, vagy és maguk ezek a cégek is érzik, vesztüket érzik, és ezért vagy jótékonykodnak, vagy, uh -huh. vagy a saját szájuk íze szerint próbálnak bizonyos területeket szponzorálni. Itt elsősorban mondjuk azt jelenti, hogy a Microsoft meg a meg a, a, a Zuckerberg ö, saját elit ö, ö, iskolákat hoz létre a saját utánpótlásának a nevelésére, mert tulajdonképpen az oktatás is az ő feladatuk lenne, annak a finanszírozása, csak ezt ugye a saját érdekéknek megfelelően irányítják. De az államoknak már nincs annyi. Pénzük, hogy mondjuk, mondjuk ilyen nébolyú embereket hát ugyanúgy, ahogy az egész, egész gazdaság uh -huh. egy hitelgazdasággá uh, válik, Ugye az magánszemélyek és az államok is egyre inkább eladósodnak, tehát uh, az államnak a lehetőségei szűkülnek. Uh -huh. Hát itt, itt ugye, és itt kanyarodhatunk egy nagy ugrással vissza a harmadik úthoz, ahol ezt uh, ugyan nem ebből a szellemi forrásból, amiről a Kaspar beszél, de lényegileg ugyanezt fogalmazták meg már a két világháború között is, hogy, hogy egészségtelen méretű vállalatok jöttek létre. És hát ez azóta még, még sokszorozódott ez a dolog, és megfogalmazták, hogy az emberi léptékű gazdaságok, a szövetkezetek lennének azok a azok az életképes ö, dolgok, amik, amikre szükség lenne, csak hogy ez akkor még egy ilyen óhajként fogalmazódott meg, de ezt most egész konkréttá tehetjük, mert ö, ugye most, most hát praktikusan ö, kétféle ö, két, két erő, erőtér van, vagy ö, kétféle erő uralja a mai gazdaságot, ugye a magántőke és, a, és az állam. Korábban ezek viszonylag egyensúlyban voltak, és volt egy ilyen ingalengés, hogy privatizálunk, államosítunk, oda-vissza, attól függ, hogy ezzel éppen a pillanatnyi válságot tudjuk-e kezelni, vagy sem. De e, tulajdonképpen, hogyha sarkítunk, és elképzeljük azt, hogy most egy iszonyatos tőke koncentráció zajlik az egyik oldalon, ezzel csak egy egyre koncentráltabb állami hatalom és állami monopól tulajdon tarthatna lépést. Ha ezt feltételezzük, hogy, hogy ez a két pólus továbbra is működik, akkor mind a kettővel bajunk van. Tehát ne, a mi szempontunkból tök mindegy, hogy egy monopólhelyzeti magán multicég szolgáltat és szívja el a, a, a pénzünket, vagy a jólétünket, vagy egy állami monopólium. Azonban egy, egy államnak lehetősége lenne, hogy csináljon egy átmenetet, hogy az állami tulajdonból egy, tehát hogy a magántulajdon arányát csökkentse, és az állami tulajdon pedig egy közösségi használati tulajdonná kezdje el alakítani békés, egy békés, lassú fejlődés folyamán, amivel lassan föl lehetne számolni a tulajdoni monopóliumot, és létre lehetne hozni azt, hogy a tőkéhez való hozzáférés az Hát, bizonyos értelemben nem azt mondom, hogy demokratikus legyen, hanem, hanem mindenkinek, akinek vállalkozói képessége van, annak lehetősége legyen a hozzáférésre. Tehát ez egy sarkatos dolog, de ennek, ennek két akadálya van. Ma az egyik, hogy a, az államok a gazdasági hatalom zsebébe vannak, tehát a gazdasági hatalom diktálja a törvényhozást, illetve az alkotmányok vagy alaptörvények a magántulajdont kikezdhetetlennek tekintik. Tehát az egy szent tehén, amit, amit nem lehet levágni. Hát igen, ez mondjuk körülbelül érthető is, mert a történelemben a, a 20. századi hogy mondjam államosítások azok, azok rettenetes körülmények között igen. mentek végül. És, és félnek is az és, emberek, és ez erre és, a félelemre lehet is igen. építeni és sajnos a szövetkezést el is az a baj, hogy Magyarországon, vagy talán a szociális országban ez nem hangzik túl Jól, mert a szövetkezés nálunk nem volt önkéntes. Igen ám, csak bár, ilyenkor mindig elfelejtjük. Bár a szövetkezeteknek is volt olyan fajtája, mondjuk a fogyasztási szövetkezetek, amik nem voltak olyan rosszak, de, de például az, amikor megengedték, hogy, legyenek, hogy egy kicsit szabadabb gazdálkodás legyen a 80-as évek közepétől, és lettek az kis szövetkezetek, és hasonló dolgok, azoknak az volt a bajuk, hogy tulajdonképpen azt az igazi szövetkezeti eszmét nem vitték, csak egy ilyen névleges ö, ö, hogy mondjam, elnevezése volt annak, hogy hogyan privatizálható valami. De, de, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azok a szövetkezetek nem alulról építkeztek, hanem egy felülről egy, egy központosított államaparátus által ideologikusan létrehozott szövetkezetek voltak. De ami amit mindig valahogy elfelejtünk ö, emlegetni, és ez nem véletlen, hogy, hogy nyugaton is volt ö, ö, egy mozgalom, amit ugye munkástanácsoknak neveztek, uh -huh. és 56-ban ugye a forradalom során ez spontán kirobbant Igen. és megszületett, tehát ez egy, önigazgatá egy spontán önigazgatási, forma született meg, és ezért nyírták uh -huh. ki az 56-os forradalmat, mert ez a nyugatnak és a keletnek egyaránt a legveszélyesebb volt, mert az állami monopóliumot is megszüntette, és a magántulajdonnak az alternatíváját uh -huh. is kizárta. Hát, és, és mi erről beszélünk, hogy egy önigazgató társadalom felé szükségszerű a fejlődés, hogy ez, ez hány háborúval vagy, vagy krízissel fog még járni, az teljesen mindegy, mert ez ez a, ez az a jövő, a, a szükségszerű útja. Ezt, ezt most akadályozzuk, de, de mégiscsak ez, e, e felé kell menni, és ott pedig ez egy önigazgató társadalomról van szó, ahol sem állami monopólium, sem gazdasági hatalom nem diktál. Én nem tudom pontosan, de van egy olyan érzés, hogy vannak olyan országok Európában, talán Dánia, amit inkább így kigondolnék emelni, ahol, ahol a szövetkezésnek és hát tulajdonképpen ez a népfőiskolai gondolata szerintem erősen összefügg, tehát a, a, a, ennek az önigazgatásnak van egy nagyon erős és jól működő kultúrája, ami, ami, ami egy picit, picit a felé, a jövő felé, hát mondjuk mutat, amiről te beszélsz, vagy legalábbis mutatja azt, hogy ez a dolog működik, hisz bizonyos országban valamennyire képes működni még olyan közök, közök, körülmények között is, ahol ez nem, nem a, ott is ugye ugyanezek az alapelvek érvényesek egyébként, mint más országokban. Igen, ezek, ezek csírák, amik itt-ott megvannak, tehát például a Svájcban a népszavazás, a helyi népszavazások De ott például egy, egy svájci községbe ugye nem lehet, még oda se költözkedsz úgy, hogy el sem adhatod a házadat, Igen. hogyha a, a falu közössége nem hagyja jóvá. Igen, tehát és ugyanúgy bizonyos, az, az európai országok zömében, például a föltulajdon, igaz, hogy magántulajdon, de, de ö, tulajdonképpen Idegen tulajdonos papíron vehet földet, csak gyakorlatilag nem. Tehát, tehát a, a bizonyos értelemben a helyek védik, de most ez, ez csak egy. Igen, van egy telefonálunk, de igen. csak nagyon-nagyon. Nem? De, de nagyon röviden. Oké, okay, akkor inkább az. Zene után, bocsánat, hogy itt közben megbeszéltük, mert eléggé szoros a témánk, és, és már a, a, a, az idők felét elbeszéltük, és a témának kb. az egy tizedét érintettük, tehát e, majd megbeszéljük, hogy igen-e vagy sem, de mi most egy folytatjuk, pontosan egy kicsi zenét úgy is akartunk adni, de nem is baj, hogy ez a telefon itt közben jött, és itt megzavart bennünket, de, de hát a, a hallgatónak mondom, hogy nem zavart meg, csak <gül> itt volt úgyis az ideje, és akkor egy pár perc múlva visszajövünk, és ezt kigondoljuk, jó? One, two, three, four. A man in his old age Are the deeds of a man In his prime You shuffle in the gloom Of a sick room And talk to yourself As you die Life is a short Warm moment And death is a long Cold rest Get your chance to try In the twinkling of an eye 80 years with luck or even less So all aboard for the American tour And maybe you'll make it to the top But mind how you go And I can tell you cause I know You may find it hard to get off Folytatjuk a demokrácia mostadását. Bányai Géza vagyok, Ercei Attilával beszélgettünk, a harmadik út a fő témánk és az ezzel kapcsolatos gondolatok. A hallgatónknak, aki telefonált, megérjük, hogy a adás után fölhívjuk, és akkor akár atilával is tud pár szót beszélni, de annyira sűrű a, a, a, a mondani valónk, hogy én magam is már alig merek kérdezni, mert mindig eltéritelek a fő témától, és nem fogunk konkrét gondolatokhoz jutni, pár pedig itt van előttem, vannak gyakorlati javaslatok és, és gondolatok, és azért jó volna eljutni oda, hogy, hogy kicsit érezzük, hogy mégis akkor mit kéne csinálni, mit lehetne csinálni. Igen, tehát itt ugye a, a, azt említettük, hogy a kikerültetlen, ugye a, a, a tulajdon, a, a és ez, ez jelent földtulajdon termőeszközök tulajdonát ezt, ezt, ennek a kérdését ne érintsük, és ezt ennek a, ennek a ö, centralizálódó és egyre nagyobb monopolhelyzetet elérő ö, kinövéseit valahogy el, vissza, visszabontsuk, és átvezessük egy, egy egészségesebb, emberi léptékű valami felé. A további ö, kérdések azok az értékképzés, és a, ugye az érték és az ár kérdése, mert ma van erről egy, egy, van egy jelenlegi fogalmunk és egy jelenlegi gyakorlat, azonban ez nem a valóságnak megfelelő. Tehát én azért mondom, hogy, hogy ők szükségszerű, hogy egy önigazgató társulásos gazdaság és egy önigazgató társadalom felé haladjunk, mert ez a folyamat akár akarjuk, akár nem zajlik, csak nem veszük észre, és ezért több van, aki tudatosan, van, aki nem tudatosan akadályozza, fékezi ennek a kibontakozását, és a gazdaságban is van egy egészséges folyamat, ami majd ma egy, egy súlyos betegségbe van bele kényszerítve. Most ugye a, a, a, ott, ott kezdem, hogy, hogy a mai értékfogalom az, az, az, az ár az egyedül a pénzben kifejezett értékkel azonosítjuk. És nem, nem világos, hogy létezik-e egy, egy, tulajdonképpen egy nem pénzben kifejezett érték, ami számunkra érték, és szükségletünk van rá, és a gazdaság feladata, hogy ezt a szükségletet kielégítse. Ma ez se világos. De ahhoz akkor ezek szerint olyan emberre van szükség, olyan polgára, akinek az értékekről nagyon világos, és, és, és hát, jó de, elképzelése van. kéne tenni Igen. az, ért, az értékképződés fogalmát Már is. nem úgy értem, hogy az egyes áruk érték, hanem az életben mi az a mi igazi érték, Igen, hogy erről mert legyen egy jó ezt az érték problémáját Marx óta nem vetettük föl. Marx adott erre egy, egy, egy választ, hogy a munkaértékét próbálta definiálni, de rosszul, mert, mert, mert ennek az lett a eredménye, hogy, hogy olyan munkát is meg kellett fizetni a szociális társadalomnak, ami, ami nem termelt, eladható árut. Uh -huh. Tehát ez nonsense, tehát a szükségletnek és, ennek a, a, a, és a termelésnek valahogy, valahogy össze, összefüggésbe kell lennie. Na most ugye a és ehhez, ehhez vissza kell menni az úgynevezett őstermeléshez, ős vagy ős állapotokig, amikor még nem volt munkamegosztásos gazdaság, hanem mindenki tulajdonképpen saját szükségleteire termelt, és egy ugyan valamelyest, ugye a, a, egy, egy kis közösség, igen, belül volt munkamegosztás, azonban ez nem jelent, nem vált egy gazdasági tevékenység, és nem vált egy olyan munkamegoztás, amikor egy pénz is megjelenik, és különböző területekkel, különböző emberek foglalkoznak. A változás abban a pillanatban állt föl, jelent meg, amikor a, tulajdonképpen a, az ős egy változás állt be. Mi, mi történt az ős a természetre fordítottunk emberi munkát. Ebből képződött, képződött termékek. Hát primer módon mondjuk az élelmiszer. De ez igaz mindenre, az ásványkincsekre vagy a bármire, amit a természeti alap átalakításával hozunk létre. Abban a pillanatban, amikor valaki, egy vállalkozó, megszervezte a munkát, ez azt jelenti, hogy szellemet fordított rá, és a munka végzése hatékonyabbá lett, tehát ugyanazt a munkát, mondjuk a földeken való fizikai munkát, kevesebb ember tudta elvégezni. Ezáltal ö, felszabadult néhány ember munkaereje, akiknek a további nem kellett a mezőgazdaságban dolgozni, és az ő munkájuk értéke ami egy megtakarított munkaérték, ez a tőke. Ez az a képződött tőke, és ez a tőke fogalom, ami, ami az alapja ennek a, a, a valóságnak megfelelő gazdasági szemléletnek. Tudni ez a képződött tőke, ez, ha gazdaságilag tovább gondoljuk, hitelpénzi alakul, és finanszírozza azoknak a jövedelmét, akik kiszálltak a mezőgazdaságból, onnan fölszabadultak, és az ipari termelésben kezdtek el tevékenykedni, az ő jövedelmüket ebből a pénzből finanszírozták. Tehát a megtakarított munka értéke hitelpénzi alakulva az ipari termelés lehetővé tette. Akkor egy további fejlődési fokozatban az ipari termelést is megszervezték, hatékonyabbá tették, ott is képződött egy megtakarítás, egy további tőke képződött, amivel további emberek szabadultak föl, akik az immateriális termelésbe tudtak részt venni, ahol az ő, ez a megtakarított munka, ugye ezt már ajándékpénznek nevezzük, az immateriális termelésben résztvevők életét finanszírozta. Tehát ez, az, ez az alap. Ebben ennél azt hiszem, hogy részletesebben nem is érdemes belemenni, hogy, hogy ezt a gazdasági jelenséget észrevegyük, ahol az értékképzésnek két pólusa van, a természeti alap, az anyag, és a másik oldana a szellem, a vállalkozói képesség, és az a kettő, amikor találkozik, akkor jön létre egy gazdasági érték. De ebben még van, és ebben hol van a maga a munka, tehát a megvalósításnak a képessége? Az ugye, ott... ott Mert ha mondjuk ez egy, ez egy ilyen harmadik Típusú, tehát ez, amit említettél, hogy ilyen ajándék dolog, mondjuk egy, egy zenekar, ugye az egy ajándék. Azt lehet mondani a társadalomnak, hogy száz ember zenél, és meghallgathatjuk meg őket, ez ez, ez, nem, ez, ez régen ez nem volt hozzáférhető. De, de, ennek a, de az te... ő képességük rendkívül fontos, az, amit Igen, ők Igen, de, ők de hogy ezt, ezt ne, ne nagyon absztrakt módon gondoljuk Aha. el, vagy ilyen, ilyen Igen. szép lelkű módon, ez a, ez a valóságos folyamat erről a rómaiak is tudtak, mert ugye a tiszteletdíj, a honor, honorárium az onnan ered, ami egy, egy szellemi teljesítményért járó ajándék, uh -huh. amit nem kötelező adni. Tehát az, az adható. És ugye tehát másfajta módon működik a pénz, a, a, a, amikor az egy csereeszköz, amikor uh -huh. piacon vásárolunk, másként amikor hitel pénz, és más, amikor egy szellemi teljesítményt ö, ö, finanszírozunk vele, ö, és ez a háromfajta működés, ö, ezt, és háromfajta pénzfunkció, ez, ez jelen van, de elfedve. A valóságban ez el van fedve, és ez, ezekkel tisztába kell lenni, és, és ugye akkor, ha ez az értékképződés folyamata világos, akkor a következő, hogy az ár, hogy képződik az ár, és és a mai gazdaságban milyen torz folyamatok zajlanak le? Tehát most egy nagyon leegyszerűsítve két szélsőséget mondok, amiből, amiből már látszik a, a megoldás iránya. Ugye ma a kapitalista piacgazdaságban az árat tulajdonképpen véletlenszerűségek döntik el, piaci helyzet, hogy adott hát, pillanatban... Marketing például. Marketing, milyen, milyen tehát ugyanaz, profit termelési ugyanaz lehetőségek. Ugyanaz a mondjuk technikai képességű dolog, hogyha azt az Apple bocsátja ki, akkor az egy, az egy high és egy magasra értékkel dolog. Ha az egy móném ezek... kínai gyártócsány, akkor annak az egyötöd ér, hogy a, fel, a harmadáért lehet eladni, mert, mert annyira többet nem fognak adni. Tehát, egy tehát, biztos, hogy, tehát, hogy, hogy a, egyáltalán... Az anyagérték és a belefektetett munkaértékén felül megfizetődik, valamit, az imást, a hírnevet, lehet, hogy a biztonságot fizetjük egyébként meg, tehát, tehát nem feltétlenül teljesen értéktelen dolgok ezek. De két dolog Igen. az, amiről nincs szó, hogy, hogy ez a, az árbevétele fedezi a, a ráfordítás munkának az értékét, vagy megfelel-e egy, egy szükségletnek, egy szükségletre adott választ, produkál -e ez a termelést, Tehát ezt a két lényeges kérdést nem válaszolja meg egyedüli szempont, hogy ez ebből mennyi profitot lehet termelni. Mondjuk nem akarom, hogy ez szokás szerint témát, de mondjuk, az Apple-t veszem alapul, amelyik, amelyiknek ezer milliárd dollár, ha jól tudom, a, a, a, a, a passzív vagyona, tehát egyszerűen nem tud vele mit csinálni, tehát kvázi Igen. bankban tartja, mert a akkor a profittal dolgozik. És én hogy ez, egy, ez, a, ez a gazdaság életében, ez egy. Ez pangó, nem vesz részt. Pangó vér. Sőt, ömlei. nekik a legnagyobb nehézség ezt felhasználni, mert, mert maguk se tudják felhasználni, mert igazából nincs hozzájuk hasonlítható profitábilis dolog, mindegyik sokkal rosszabb. Tehát bárhova És azt hiszik, csak hogy ez egy azt igen. hiszik, hogy ezen ők, ők ülniük kell, mint a, a smaugnak az aranyon, és aztán valami történik. De most, ha ezt a szélsőséges kapitalista problémát, amit már ugye a marxék is érzékeltek, az ő javaslatuk szerint az államra bízzük, hogy oldja meg, akkor az állam lenyúlja az egészet, és utána egy piaci árszabályozást kezd el csinálni, majd ő megmondja, hogy mi a, mi a, a kötelező Na jó, ár. Na, csak az állam az korrupt is. Na most ezt megtapasztaltuk ugye ugye a szocializmusban, hogy egy idő után eltűnnek az áruk. Igen. Tehát az egyik szélsőség hát vagy ez hülye, a vagy korrupt, ez szélsőséges, a szóval profitorientált piacgazdaság, a másik a centralizált állam. És, és a, az igazi megoldás pedig valahol ott lenne, hogy Ugye az állami árszabályozás az meghatározza egy központból a szükségleteket, hogy milyen mondjuk, mit tudom én, a szocialista embernek De hány dolaguláról. Az van azért elképzelhető, hogy erre mégis szükség van, nem? Vannak emberi szükségletek csak. Tehát nem úgy értem, csak... hanem ha valami csak egy forrásból hozzáférhető, és, és mondjuk olyan, nem tudom, föl, elektromos áram, érted, amit, amit jelenleg gyakorlatilag egy forrás. Na az most pont rossz példa, mert azt például mindenki meg tudná termelni Igen, otthon. Igen, de nem terveli meg jelenleg, hanem jelenleg nem egy nagy lehetővé... autóremerőmű termeli meg Igen, a, a, a az állami monopoliumban lévő áramszolgáltató. Oké, okay, de tehát létezhet olyan árufajta, de most, most ne a kivételeket nézzük, hanem, hanem ezt a két szélsőséget miközben arról lenne szó, hogy ugye a, a, tehát az állam meghatározza a szükségleteket, és diktálja a, az árumennyiséget, ami egy gazdaságilag egészségtelen Igen. folyamat, és tulajdonképpen a társulásos gazdaság az mindkettőből a jót kiszedi, a rosszat meg, illetve a jót megtartja. De mi ez a képesség, ami a társas gazdaságot alkalmassá teszi arra, hogy ezt a szabályzást meg tudja csinálni? Arra, hogy, hogy Asonlít egy kicsit az állami működéshez, azonban az a különbség, hogy, hogy a termelők és a fogyasztók társulásokat hoznak létre, ahol megpróbálják pontosan definiálni a szükségleteket, és ahhoz igazítani a termelést, és ezt a legalacsonyabb szinten végzik ott, ahol a fogyasztók jelen vannak. De ez azt is jelenti, hogy emögött kell legyen egyfajta erkölcsiség is, meg kell, hogy legyen egy belső elégedettség ahhoz, hogy tudjam, hogy nekem valamiből elég az a kétfajta vagy a háromfajta, és nem kell hatvan De ez, fajta, ez egy tévedés, mert, mert az egészséges gazdaságban, ahol ugye egy egészséges társadalmi organizmusról beszélünk, aminek a, az egyik szférája a gazdaság, amiben egy társulásos, szolidális gazdaság jön létre, a másik szférája az egy szabad szellemi élet. A szabad szellemi élet pedig azt jelenti, hogy a szükségletek individuálisak és fejlődnek. Tehát az aszociatív, a társulásos gazdaságnak a, a fogyasztóknak a változó szükségleteithez e, kell igazítani a termelést. És, és, tehát nem a profit termeléshez, mert az, ott nincs, hanem a szükséglethez és a, a, a termelés költségeit és a, és a, a, a vásárlóknak a a jövedelmét kell egymáshoz igazítani, tehát az árat és a termési költségeket. Ezt a kettőt kell egyensúlyba hozni, de ezt, ezt úgy, hogy állandó érzékeléssel és, és, és kiegyenlítésre való törekvéssel, míg ezt a kapitalista gazdaság azt mondja, hogy ezt a, a, a láthatatlan kéz, a, a piaci mechanizmusok vagy automatizmusok fogják kiegyenlíteni, ami a hazugság és az állam pedig központilag szabályozza. Mind a kettő rossz. Na, és mi a helyzet a különleges innovációkkal, mint mondjuk a mikroelektronika, vagy ezek a processzorok, amit összesen néhány vállalat gyárt a világon? Ez, ez teljesen mindegy, mert, mert a, a gazdasági folyamat ugyanaz. Képes. tehát képes. Kép, tehát képes lenne létrehozni ez azt is, hogy, hogy úgy koncentrálja a dolgokat, hogy olyan magas technikai színvonal valamit hozzon létre mondjuk, ami, mit tudom, én memória memóriacsipeket tud gyártani, amit most jószerivel három vállalat gyárt a világon. Hát a folyamat, folyamat ugyanaz, hogy ott mondjuk egy, egy, az a cég az azért hasít, mert nagyon kicsi munka nagyon nagy ö, ö, hogy mondjam, csak értéket tud létrehozni. Tehát ugye a Google-nél, a Facebooknál nál is a, a, a kimaga, kiugró arány az, hogy milyen kevés ember termel, állít elő óriási termelési értéket. Tehát ez azt jelenti, hogy, a, hogy olyan módon szervezik meg a munkát, legyen az ipari termelés, vagy szoftver, vagy hardware készítés, hogy, hogy egyre kevesebb ember állít elő egyre nagyobb értéket. Uh -huh. Csak hogy ennek, ennek, ha a monopól pozícióból nézzük, a, a jelenlegi rendszerből, akkor ez, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a, a felszabaduló munka az nem felszabadul, hanem kihul a rendszerből, és munkanélküliként az árok szélére kerül, míg ha egy szolidás gazdaságról van szó, akkor ez egy felszabadított munkahely, ami átmert az immateriális szférába, és a társadalmi összműködésnek ezt az egész folyamatot kísérnie kell. És, és nem pedig lerabolni ennek, a, annak azt a jövedelmi hányadot, ami a, a fizikai munka alól felszabadított embereknek a jövedelme lenne. Mert ma ez folyik. Uh -huh. Hát ez a valóság. Van még egy erős 5-6 percünk, és... Itt átok magam lőtt egy papírt, amit, amit biztos, hogy nem most fogunk tudni megbeszélni, pedig ez biztos, hogy meg kéne beszélni, mert, mert az, amiről beszélsz, annak van egészen gyakorlatilag vetülete. Hát talán ebből a listából emelj ki egy valamit, amit mondjuk pár percben lehet mondani, aztán majd valamikor erre rá kell térjünk. Igen, tehát én, ez, amiről Géza beszél, ez ugye ezen a novemberi hétvégi konferencián a vége felé került terítékre, vagyis az, hogyha ha feltételezzük már, hogy a jelenlévők mind tisztában vannak az imént taglalt fogalmakkal, és neki látnak a, a, a, annak, hogy a, egy közelgő krízist megelőzzenek, vagy az összeomlás után semmiből felépítsenek valamit, akkor milyen gyakorlati teendők állnak előttünk? Na most ugye a, itt a, a gazdákkal, a mezőgazdasággal e, foglalkoznak a teendők, e, az első teendők elsősorban, e, mert ugye a jelenlegi e, gazdasági szemlélet e, teljesen torzan látja valóságot, mert nem az imént elmondott munkamegosztás szerint vannak van fogalmuk a gazdaságról, vagyis nem, nem a mezőgazdasági termelés mindennek az alapja, hanem a pont fordítva van, az az illúziónk van, hogy a mezőgazdaság az egy egyre haszontalanabb, mm -hmm. valami egyre kevesebb Szinte ember olyan, dolgozik. Hogy benne, csodálkozunk, hogy miért nem szűnt meg meg annyira kell, kicsi, igen. És, és egyáltalán, az egy kínlódás van, és az ipar az az, ami termel, és akkor annak a hasznából szubvencionáljuk a mezőgazdaságot. A, a valódi gazdasági folyamat pont fordítva van, mert ö, hogyha hogy a, a gazdaság ö, az azáltal is működik, hogy a természeti alap, amire az emberi munkát fordítjuk, az rendelkezése áll, és ebből a mezőgazdasági termékek pedig, mint hozam, áramlanak be a gazdaságba. Ez a természeti hozam, amit nem mi csinálunk, hanem a természet növeszt. A nap süt, a növény nő, és áramlik bele a gazdaságba ez, amiből a létünk alapja van. Hogyha ez megszűnne ez a befelé áramlás, akkor a gazdaság leállna. Erről, erről ma senki nem beszél, e, hát ilyen ősi bölcsességek igen, hogy amikor a, ugye a hopi indiánok azt mondják, hogy a végén rájuk, hogy a pénzt nem lehet megenni, Ezt, ez valahol milyen igaz, de e, ugye a lényeg az, hogy a mezőgazdasági termelés az alapja, annak a megszervezése, az abból keletkező ipari termelés, annak a megszervezése és a többi, e, és e, hogyha a gazdaság válságba kerül, és az élelmiszer zűr van, akkor, akkor még ugye éhénység meg háborúk is keletkeznek pillanatok alatt. Hát az intézkedés itt, ugye ezt az első pontot felolvasom, a gazdák a közös valuta területen összefognak regionálisan a termelés szempontjai mentén, mint az üzemek tulajdonosai. A regionális üzemek társulnak egymással egy mezőgazdasági egységé. Ez megállapítja a termelés mennyiségéből, hogy hány ember tud felszabadítani a mezőgazdaságon kívülre. Ebből megállapítja az ő szociálkóta kigazdálkodását. Most itt már egy másik fogalom is bekeveredett, amit most nem fejtünk ki, de egy a lényeg, hogy, hogy a, ez azt feltételezi, hogy vannak gazdák, és vannak kisebb-nagyobb birtokok, de nem gigabirtokok, hanem hanem ilyen emberi léptékű, mondjuk családi gazdaságok, amik, amik e, e, először összefognak regionálisan, tehát ez, ezt, ezt nyugodtan Magyarország léptékre vehetjük, hogy e, ahogy van mondjuk öt régió, akkor legyen egy régió, és ott összefognak a gazdák a termelés szempontjai e, szerint, mint tulajdonosok, megszervezik magukat. Ehhez jön majd aztán a fogyasztókkal való társulás, és az erre, ebből, erre ráépülő ipari termelés és a többi. Tehát az első a mezőgazdaság területén a társulás alapjainak a megteremtése. És innen mehetünk tovább a x 15 hogy ez egy új ember is kell. Nem kell, nem, tehát nem kell az a szociális embertípus, nem, nem, nem. aki sose létezett. De a, a egy olyanfajta gondolkodásmódnak mégis meg kell lenni, hogy én tudjam, hogy ebben hogy tudok létezni. Mert most, most ezt meg azt hiszem, ismerni. hogy a legtöbb ember most azt mondja erre, hogy hát de hát, de hát ez, ez a számomra teljesen idegen. E, Bár, még ha szimpatikus is, akkor is idegen. Mert, mert ismeretlen. Azonban a Kaspar, amit mondott, és térjünk ide vissza, hogy 10-15 éven belül egy globális összeomlás lesz, amit ő, ami szerint ő egy, egy európai polgárháborút lát, ami ennek a krízisnek a következménye lesz. Hát ha akkor ez kitör, akkor majd elkezdünk majd gondolkozni, hogy hogy is kellett volna elkezdeni. Akkor lehet, hogy jobb kéne, hogy most kéne elkezdeni gondolkodni. Végül is mi én... ezért ültünk ide, és ezért fogunk mi már elkezdtük. egy párszor ide ülni, Még ha ez lassan is megy, valahogy be kell lássuk magunkat a témába. A demokrácia most ott hallották, én két hét múlva leszek, és Péter Fi Ferenc lesz a következő héten, és egysé ott lal búcsúzunk önöktől minden jót kívánok.